И тем самым изменивался сам и наисвятише в свете, вид А я получаю письма со всего Советского Союза, в которых мне пишут следующее. Зачем развивать национальные культуры? Не лучше ли делать на общепонятном языке? Ну, подразумевается под этим русский, кажет товарищ Сталин. Все это глупости. Тільки при повному і всемерном развитии національних культур ми прийдемо к культурі інтернаціональної. І нова пути нет і не може быть. І ці слова нашого вождя, як золотий дороговказ, світили мені у темні ночі моїх хитань у мовному питанні. В моїй безкінечній муцій тривозі за душу мого народу за українську мову. І ці хитання ще й зараз потрясають мене. І я не сплю ночами. І все думаю, думаю. І я вважаю неправильним твердження товариша Кереченка, він сказав це на прийомі українських письменників у себе в ЦК КПУ, коли працював на Україні. «Україна – не Болгарія». Так, «Україна – не Болгарія» а Україна або український народ не давав права ні Корнійчукові, ні Білодідові говорити, що український народ – двомовна нація. Примітка. КОРНІЧУК Олександр Євдокимович, 1905-1972 роки. Український радянський письменник-драматург, державний громадський діяч, академік Академії наук СРСР академік Академії наук УРСР, герой соціалістичної праці, був головою управління Спілки письменників України. Білодід Іван Костянтинович, 1906-1981 роки, український радянський мовознавець, академік Академії наук СРСР, академік Академії наук УРСР, заслужений діяч науки УРСР, Сосюра, очевидно, має на увазі працю Білодіда «Російська мова – мова міжнаціонального спілкування СРСР» 1962 рік. У мене серце обливається кров'ю від гніву і обурення на цих людей. Ну, хай товариш Кириченко помиляється. Але ж ні Корнійчук, ні Білодід не помиляються. Вони це говорили тому, що вони самі двомовні. І накидали це українському 45-мільйонному народові бюрократично, якщо не сказати гірше, розписувались за безсмерття, перед яким вони тільки є прах. Да, Україна не Болгарія. В Болгарії болгарська мова не зазнала долі української – хоч як і турки не зживали з світу. Але російське самодержавство, взявши собі на допомогу страшного спільника православія, призвело наш народ до того, майже за 300 років, що він забув своє ім'я. Нам вже навіть забороняли в церквах молитись своєю мовою, не кажучи вже про школи. І коли питали українців, хто вони, то була тільки одна страшна відповідь – ми православні. І от тепер великодержавні шовіністи усіх мастей беруть собі в спільники російську мову, щоб асимілювати наш народ в російській культурі. Невже це потрібно великому, святому і благородному російському народові? Ні. Російський народ не акула, а наш великий брат. І немарно радянський релеєв, прекрасний російський поет Прокоф'єв, виступив в журналі Аганьок на захист української мови, як перед тим товариш Софронов, теж один з кращих синів нашого північного брата, відповів на крик мого серця, коли він був на Україні: На Любіть Україну, він благородно і мужньо відповів: Люби Україну! От! справжні сини Росії, а їх 70, якщо не більше, мільйонів. І всі вони так думають, і всі вони люблять Україну святою братньою любов'ю, і віра в це розвіює ніч моєї душі, і в ній встає залитий сльозами світанку день, що у нас є великий спільник, і він не віддасть на поталу нашу українську мову всіляким воробйовим і білодідам. Я залізно вірю в це, як вірю в безсмертя мого народу, якому молюсь, як колись молився Богові». Після Москви мене з групою товаришів послали в Ленінград. Нашу бригаду очолив Микитенко. Примітка. Микитенко Іван Кіндратович, 1897-1937 роки український радянський письменник. Стосунки між Сосюрою і Микитенком були дружніми, хоч, як це видно із роману, інколи загострювалися. Сосюра іноді суб'єктивно оцінював діяльність свого літературного побратима, але й співчуттям ставився до його загибелі в 1937 році, про що говорить у поемі «Розстріляне безсмерття». Сосюра – Присвятив Микитенку поему «Мазепа». Був вихідний день, і ми мали піти в Ермітаж. До мене прийшла знайома, яка сподобалась Микитенкові, і він запросив її до себе в кімнату. Через кілька хвилин моя знайома обурена вийшла з кімнати Микитенка, а за нею він, червоний і розлючений. «Микитенко, до мене! Ти йдеш в Ермітаж?» «Я... до мене прийшла знайома, і в Ермітаж я піду пізніше». Микитенко вийшов і сердито грюкнув дверима. Потім, після Ермітажу, я не ходив. Ми обідали в ресторані-готелю. І Микитенко, як накинувся на мене при товаришах, як почав мені читати нотацію, «Який ти делегат!» І перейшовши на російську мову, «Ми, когда приедем на Україну, тебя вдугу с огнем!» Я обурився і жахливо вилаяв Микитенка, назвавши його вождем з епітетом, що неприємно пахне. Він почервонів, одлюті, кинув ложку і перестав їсти. Сидів і думав. Довго думав. А потім каже, давай помірімся. І простягнув мені руку. А коли приїхали на Україну, почалося биття. Я почав писати поему Мазепа. Уривок із неї, ну, власне, початок, я послав у журнал «Життя і революція». А там Мазепу надрукували. Тільки було зазначено, що то не уривок, а поема. Образ був ще тільки ембріоном. А мене навіть за ембріон почали бити. І очолювали це биття Микитенко і Кулик. Наслідком такого биття була збірка «Серце».